Загалом змінилося багато. І Гультман той самий, і вірний і жвавий, світу поза улюбленим королем не бачить. Майерфельд і Цедергельм почули себе, як блудні сини, що до батьківської хати після довгої мандрівки вернулись. Забували, що пережили в неволі, і що перебули, проходячи степ. Края, яку їм Гультман подав, смакувала їм куди краще від царських харчів. Там або не доїдають, або приїдаються аж до пальця в горло, а подають так негарно, що коли б не голод, то нічого не їв би. Загалом, хоч як цар хоче в Росії насадити Європу, її ще Азією чути. І то тим, що найгіршого Азія має. Гультман обслуговував їх, а вони розказували йому про екселенцію Піпера, про графа Реншельда. І про інших визначених шведів У московському полоні Як то з ним цар поводився химерно і круто Як буцім гладить по голові А на ділі і по серці скребе Дехто пристроївся якось Дітей московських панів учать Тим не найгірше Але це люди, що скрізь вміють пристроїтися Зате екселенцій Піперові нелегко Цар буцім дуже його шанує а в душі ненавидить свого супротивника, який гарячого сала налив йому за шкуру. Балакали, аж задуднила земля. Майерфельд і Цедергельм схопилися і за навіску, глянули. До намету мчав чорний кінь, як хмара. На ньому сидів худорлявий їздець з обсмаленим, аж чорним обличчям, у синім каптані, защипнутим під саму бороду. З очей іскри летіли. Король, його милість король. скрикнули обидва і скочили назустріч. Припали до стримен. Король відсунув їх легко, зіскочив з сідла, коня дробантові віддав. Майерфельдер взяв під одну руку, цедергельма під другу і попровадив у намет. Хвилину дивився на них. Нічого. Дрібне пережиття, правда? Сідайте. Ви вже їли? Так прикусіть ще зі мною. Прошу. Ми тут, бачите, не голодуємо. І загалом тримаємося добре. Дуже помиляється цар, гадаючи, що він нас не лише побив, але й прибив. Не дочекає він того. Ми йому ще заграємо. Гоп. Петер, гоп. Король був у знаменитім настрої. У кращому, як під Полтавлю. Це був той Карло, що вірив у свою щасливу звізду і тою вірою запалював других. Це був той молодий чоловік, що зачаровував усякого, з ким тільки зустрінувся. Це був король, якого ім'я вимовляли шведи, знімаючи шапки, якого дивне обличчя можна було бачити і на порцелянових файках моряків, і на хусточках дівочих, і тарілках поважних шведських газдинь. Це був король, якого ненавиділи вороги і боготворили його піддані. А як нога вашої королівської милості? Питав генерал Мейерфельд, заваживши, що король усе ще на ліву ногу ушкоти «Яка нога?» «А, та, що мене в неї на двор скло і раною?» «Нічого, я вже і забув». «Дрібнички, мої панове, дрібнички!» «А що ж ви? Як це сталося, що цар пригадав собі про незаконний арешт мого посла і відсилає мені його назад? Як він смів брати в полон королівського парламентаря?» спитав і блиснув грізно очима відповів Майерфельд, покликався на те, що я тільки з усними придурученнями від вашої милості, мого пана, до нього прибув, не маючи віру достойних листів, і нібито тому він мене, як непевну людину, притримав, поки не виснеться діло. Так, затягнемо це собі, пригодиться, і завтра також день а якому ж тоді щасливому припадку і маю завдячувати, що це знову свого дорогого секретаря пана Цедергельма в себе бачу. Цедергельм подякував за ласкаві слова, король стиснув йому руку. Знати було, що він дійсно щиро радується своїм секретарем. Цар випустив мене з полону, щоб я їхав з генералом Майерфельдом і предложив вашій милості моєму наймилостівішому панові Мир? Мир? Хопився, хопив бігати по наметі. Цікаво. Цар-побідитель, цар-тріумфатор предкладає побідженому королеві Карлові мир? Це дійсно незвичайно цікаве. Правда, мої панове? Що це цікаве і майже неправдоподібне. Так, ваші милости. Того ми ніяк не сподівалися. І гадаємо собі, чи не переконав царя екселенція Піпер що далі війна не потрібна, і що краще замиритися, ніж проливати кров і марнувати гроші, яких навіть цар забагато не має. Має, що Мазепа на краві з України злупив, гадає, що ту і золоторунну вівцю все буде підстригати. Правда, там десь і колхіда зі своїм руном була? Ні, цар грошей замало має, а забагато їх потребує. І не піпер намовив йому до миру, а зрозуміння розуміння моменту. Цар розуміє момент, це йому треба признати. Він вождь от такий собі, але політик добрий і хитрий. Головна річ хитрий. Король їв скоро, а балакав помалу. За ваше здоров'я, мої панове, і підняв чарку з добрим грецьким вином. За здоров'я його милості короля, відповіли і стоячи, спорожнили свої чарки. Але ж які ж то умови предкладає мені його величество цар Петро Олексійович? Майерфельд і Цедергельм відкашельнули. Такі умови, що від них у горлі дере, жартував король. Правда, що такі? Добрих і мудрих я від нього і не дожидався, а все ж таки скажіть, які ці царські пункти. Цедергельм почав. А маємо їх списаних на папері. Що там папір? З голови проказує. Знаєш, що пам'ять добру маєш? По-перше. По-перше, ваша королівська милість повинні уступити його величеству цареві Інгрію. Цілу? Так, цілу Інгрію і Кирелію. З Виборгом? Так, з Виборгом і Естляндією. З Ревелем? Так, з Ревелем, є. Але король прибив йому. Досить-досить, бо боюсь, щоб цар не зажадав ще й Швеції зі Стокгольмом. Перейдемо до другої точки. А друга точка, почав Цедергельм, щоб ваша королівська милість згодилася на признання королем польським кого? Певно того п'яницю, шахрая і кривоприсяжника? Курфірста Саського